подавали свої зауваги і провокували на дискусію. І це було найцікавіше, бо кожен із нас мав право голосу. Але після мого обговорення, це відбулося першого дня, мені вже було тут нудно, бо ж усі говорили майже одне й те саме, тільки в різних варіаціях. Наступного дня я пішов до прозаїків на семінар Юрія Нагибіна. Його біографічна проза, написана елегантним пером, і такі оповідання, як «Нужни сідея чоловіческі волоси», вигідно вирізнялися з-поміж потоку російської тікущої прози, представленої фаворизованими посередностями на взір Петра Проскуріна й Анатолія Іванова. Телебачення тоді регулярно транслювало нескінченні серіали за їхніми епопеями, а авторів осипали преміями та орденами. Це був найточніший еталон офіціозної літератури та й чи літератури взагалі, і те влада подавала за взірець партійності, народності і радянського патріотизму. Нагибін був з табору лібералів-фрондерів. Риторика була не в його стилі. Він говорив про мистецтво прози, про парадокси письменницьких біографій і про загрозливе засилля графоманів у російській і, очевидно, в усіх інших літературах Союзу. Нині графоманство принаймні в нас і ще масовіше. Наступного дня я пішов на семінар до Віктора Астаф'єва. Попервах він мене розчарував. Не був такий елоквентний, як нагибін. Говорив важко, кострубато, довго підшукуючи слова. Але дивно, коли я вслухався в зміст його мовлення, мені відкрилася несподівана річ. Астаф'єв хвалив молодого московського прозаїка. Зміст його слів – був такий, ви пишете так добре, як Тургенєв. Гладенько, рівно, красиво. Але саме так треба було писати тоді, в часи Тургенєва, коли і література, і людина були інші. Нині це як музейний експонат. Нині, як мені добре запам'яталося, література повинна не приколихувати душу і розум читача, не радувати її пейзажними гарнотами, аля Записки охотника. Вона має стати набагато жорсткішою. Вона повинна, він так і сказав, царапать душу і делать больно. Люди нині в сто разів жорстокіші, а моральніші, дедалі більше скотіють. До мене поволі доходив зміст його слів. Я згадав ця рибу, еталон такої жорсткої і жорстокої прози. Я погодився за Стафівим. А це недавно нарешті прочитав його останній роман, котрий він писав півтора чи два десятиліття. «Прокляти і убіти». Я не знаю нічого сильнішого в російській і в українській літературі. Це дуже жорстока проза. Це властиво ніби вже й не проза, а шматки закривавленого м'яса. Цілком зрозуміло, чому російський генералітет... Як вовчез Грая накинувся на автора її отвір, вважаючи, що він унізив руського солдата, не воздав надліжащої великої побєді і здівається в своєму произведенні над мужественними совєтськими воїнами. і ще встиг відкоментувати з розлогими цитаціями ці злобні епістоли, те надруковані як післямова до його роману, а коли його не стало... Росія надто мляво зреагувала на відхід великого письменника. Його вже викинули з реєстру великих людей. Надто незалежний він був, і його, як так звана окопна правда, перекресла всі російські воєнні міфи. Як виявилося, така література офіційної Росії, чий Росії загалом, не потрібна. Хоча там література – справа ще більш державна, аніж була вона в СССР. Але це має бути література специфічна. Як завжди, з імперським духом, пронизана шовінізмом і апологетична в усьому, що вершить чи планує Кремль. Ще одна зустріч із численними російськими письменниками та критиками відбувалася в січні 1979 року. У Москві раптом вирішили знайти ще й таку форму – відзначати недавній ювілей Переяславської ради – провести масовий семінар російських та українських критиків, які вже почали утверджуватися в літературі. Не маю під руками спитку всіх, кого делегувала Україна, пам'ятаю В'ячеслава Бріховецького, Михайла Стрельбицького, Анатолія Скрипника, Людмилу Таран, Ярослава Мельника, Валерія Дяченка, Олександра Шарварка і Віктора Грабовського. Когось, звичайно, забув із тих, хто згодом відстав і зійшов із вебої з тої дороги критики – загубившися десь далеко в тих часах. Будинок творчості спілки письменників РФСР «Маляєвка», колишній чеховський дім з мезоніном, заховався в лісах Підмосков'я поблизу Старої Руси. Зима була морозна, щедра на сніги, всі корпуси «Маляєвки» були забиті знаменитостями, до яких ми з цікавістю приглядалися – Чабуя Аміреджибі, Фазілі Скандер, Йондруце, Белахмадуліна, Василь Федоров. були усякі проскуріне та Іванови, яких владці давно беатифікували в класики. В день були якісь дискусії і діалоги, а ввечері тотальні пиятики. Зрання ми бігли в недалеке село, де під магазином уже зміїлася довга черга тутешніх людей. Усі чекали машини з горілкою. І десь між одинадцятою та дванадцятою вона з'являлася під радісні вигуки замерзлих чекальників. Розвантаження і розпродаж були блискавичні. Ось уже десяток другий. Неголених, аби як задягнених селян, дудлять прямо з горла, покрякуючи з радості і пасучи очима. Горілки ще скільки лишається в пляшці. Ми також набивали пляшками портфелі. Харчів у магазині не було. Милу, зубна паста, ще якісь побутові абищиці. Горопашні паяки, які поспішали негайно розправити зі своєю здобиччю, не мали нічого, бодай, на зубу зяти для закуски. Лишалося хіба що занюхувати палюче піло. Ми ж, повернувшись до будинку творчості, лаштували учту з салом, Попривозили з дому український наркотик, бо знали, що їдемо в голодний край, із закупленими в Москві консервами, а ще щось приносили з їдальні. Отже, проти спитих і вічно голодних людей із села нам таки добре велося. Але після перших-других посиденьок із російськими колегами почала виникати напруга. Спершу спливло єврейське питання. Росіяни переконували нас у тому, що всі нещастя в країні – із-за жідов. Вони, мовляв, захопили все, що можна. Вони крутять і росіянами, і українцями, як циган сонцем. Нам треба об'єднатися і почати проти них війну. Я пробував їх переконати, що ми мирні люди, і у нас немає такого агресивного антисемітизму як у росіян. Вони почали мені говорити про погроми Богдана Хмельницького і Симона Петлюри. Ми гуртом пояснювали їм, що це міф. Поодинокі випадки побутового антисемітизму, котрі трапляються скрізь, це ще не єврейські погроми. А ці погроми, про котрі ви кажете, влаштовували червоні, списуючи їх на армію УНР. Врешті починалася сварка. Пам'ятаю, Брюховецький сказав – по-вашому, інтернаціоналізм – це коли росіяни, українці, білоруси, грузини, узбеки йдуть бити жидів. А якщо ми, українці, від цього відмовляємося, то ми вже не українські брати, а хахли прокляті. Такий ваш інтернаціоналізм. Вже пізніше я довідався, що в керівництві спілки письменників Російської Федерації були почвінніки, чи ще яких іменували дєрівенщики – і там антисемітизм навіть не маскувався. Деревінщики, а серед них були й такі талановиті письменники, як, наприклад, Валентин Распутін, Василь Білов чи Євген Носов, протистояли лібералам із їхньою прозахідною орієнтацією. Вознесенський, Євтушенко, Куджава, Ахмадуліна, Іскандер, Бітов, Маканін у найвищих ешелонах влади були покровителі й тих, і тих. Тому це протистояння носило перманентний характер. Інколи ідейні перестрілки деревенщиков і лібералів проникали на сторінки періодики. Літературна Росія обстоювала позиції почвеніков, а літературна газета вставала в обороні лібералів. Як вони одне одного пойменували, видно бодай із такої подробиці. Коли я повернувся з Малєєвського семінару до Києва, зустрів тут Валентіна Оскотського. Міжваво зацікавився, хто командував парадом у Малеєвці. Я почав називати Діментів, Прокушев, Лобанов. Одно слово банда Коженова, різко сказав Оскоцький. Понятно. Я угадав, угадали, відповів я. Вадим Кожинов, Петро Палієвський, Михайло Лобанов, Володимир Бушин, важка критична артилерія почуніков. Вони дошукувалися ідейних збочень, лібералів і незрідка виступали з публічними доносами. Одне слово, у москвіця війна мала затяжний характер. Обидві сторони намагалися експортувати її у республіки. І їм це вдалося. Окрім неминучих чварів місцевого значення, скрізь творилися групи протистояння.